Послужний список. Збігло два тижні, і Меді впевнена, що вона божеволіє. Імі з Бобом виділили крихітний модульний будинок, халупу, насправді, хоч би з електрикою та водогоном, на краю міста. Боба забрали на будівництво нових житлових кварталів, і це найближче до того, що можна було б назвати їхнім успіхом. Адже після виваженого протесту статус чоловіка підправили і підвищили від чергового чорнороба до землеміра стажиста. Боб страшенно пишається новою посадою, і вважає її достатнім виправданням спільного переїзду в колонії. Тим часом у Медді виникли труднощі з працевлаштуванням. Районна лікарня повністю вкомплектована. Вона їм не потрібна. І не буде потрібна, аж поки не прибуде нова партія поселенців. Хіба що вона хоче спакувати сумки і вирушити мандрувати самітненим ранчо по загумінковій глушині. І ще за рік, вирішив своїми розпорядженнями губернатор, вони матимуть нове міське поселення в глибині континенту біля гірничих таборів, на краю пустелі гувера. От тоді в новій лікарні знадобляться медики. А поки що ж вона як запасне колесо, Враховуючи те, що медді виросла в місті, її не тягне, походи безлюдям, і вона їх уникатиме якомога довше. Перший тиждень і майже увесь другий вона просто швендіє містом намагається знайти собі застосування. У цю скруту потрапляє більшість молоденьких дівчат. Попри те, що безробіття офіційно немає, і дирежизм губернаторської влади пропонує чимало вакансій для важкої фізичної праці. Вакансій немає ні в швидкій допомозі, ні в будь-якій іншій сфері, де вона могла би справитися. З огляду на структуру зайнятості, ситуація дуже схожа на подорож у часі – 50-ті роки. Молода амбітна жінка, тут на периферії багато професій просто не існує, чимало для тебе закрите або просто недоступно. Куди б вона не потнулася, повсюду зустрічає неймовірні зграйки дітей-дворічок, що їх вигулюють матері з передчасно зморщеними від турбот і виснаження лицями. Боб теж хоче дітей, але Медді поки не готова. З іншого боку, в неї небагато альтернатив. Минає час, і вона починає проглядати оголошення на дошці перед муніципалітетом. Потрібна допомога. Деякі з них цілком пристойні, кілька досить специфічні. Її око зачепилося за пропозицію асистувати в біологічних дослідженнях. Цікаво, подумалося їй. Меді рушила в пошуках потрібних дверей. Останні виявилися грубо збитими з нетесаних дощок, на яких від яскравого колоніального сонця почала вигоряти фарба. Меді постукала і їй відчинив Джон Мартін, який питально щуриться проти світла. «Привіт», – каже він. «Ви шукали асистента для польової роботи?» Прискіпливо дивиться вона на нього. Здається, він назвався ентомологом. Дівчина згадує палубу і його руки на телескопі. У її спогадах морська подорож Уже обросла фальшивою патиною романтики, якщо порівнювати з її курним сьогоденням, куди вона її привела. Справді? Ах так, так, заходьте ж. Він відступає назад до будинок. Ще одна типова халупа – на пожиток колоніальним сім'ям. Джон пропонує їй сісти в кімнату, яку раніше можна було би назвати вітальною. Тепер її майже повністю займають робочий стіл, письмовий стіл і висока дерев'яна шафка з шухлядками для зразків. Повітрі стоїть дивний мускусний запах, не мов би в ньому змішались старе поветіння та щербаті сулі з формаліном. Джон ходить, човгуючи по кімнаті, трошки спантеличений і дезорієнтований від несподіваного товариства. Це дуже зворушливо і мило, власне, як і предмет його зацікавлень, думає Медді. Пробачте за безлад, у мене рідко бувають гості. То що, ви маєте відповідний досвід? «Медді навіть не вагається анітрохи, але я хочу вчитися. Вона подається вперед. До цієї подорожі я встигнула отримати диплом парамедика. У коледжі вивчала біологію, але мусила покинути на другому році навчання. Думала вступати в медичний, але, боюся, тут мені цього не вдасться. Хай там як, а роботи в лікарні немає, тому я в пошуках якоїсь роботи. А що потрібно польовому асистенту? Мозолі на ногах, криво всміхається Джон. Маєте якийсь лабораторний досвід? Польової роботи? Меді впевнено киває, тому доводиться... Витягати з неї скудні подробиці навчання в коледжі, перш ніж продовжувати далі. На моїй совісті дослідження цілого материка і лише пара моїх рук. Ні на що не вистачає. Благо, Національна наукова фундація виділила бюджет на асистента. Асистент – це мій п'ятниця, як в Робензона Крузо. Помагати тягати спорядження, збирати зразки, помагати з простою лабораторною роботою, геть простою, і так далі. А ще одне. Якщо вас хоч трошки цікавлять ентомологія, ботаніка чи щось інше, бодай віддалено споріднене, це плюс. Комедно, але тут геть небагато знайдеться безробітних природознавців. А з хімією ви знайомі? Трошечки, – обережно відповідає Меді. Я не біохімік. Вона зацікавлено розвернулася. А що ви маєте робити? Він зітхнув. Первинне вивчення цілого континенту. Нітрохи, абсолютно ніхто навіть не заморочився перевірити, чи є тут екологічна ніша в комах. Немає ні хребетних, ні птахів, ні ящирок або що, а вдома тим часом жуків існує більше видів, ніж усіх інших істот разом узятих. Тут не виняток. Ви от знали, що ніхто не потрудився назбирати зразків хоч би за 50 миль звідси в глиб материка. Ми просто будуємо халупи вздовж берега і риємо кар'єри в горах за пару миль звідси. А там далі може бути все, що завгодно. Все. Медді помічає, що Джон, коли захоплюється, починає активно махати руками. Вона киває та всміхається, намагаючись його підбадьорити. Те, чим я займаюся, постійно робили у XVIII і XIX сторіччях. Збирали зразки, зарисовували їх, фіксували поведінкові і харчові звички, намагалися встановити життєвий цикл, розібратися, хто кому брат сват, розібратися з їхнім геологічним деревом. О, знаєте, а мені ж іще те саме робити для рослинності. І вони ще хочуть, щоб я безперервно наглядав за дисками біля Люцифера. Шукайте сліди розумного життя. Щоб це не означало. Таке враження, що рештки астрономічного товариства почуваються до глибини душі ображеними, що ті, хто збудував цей диск і перенесли нас сюди, не приземлилися на газон перед Білим домом і не приставилися. Краще мені одразу вас попередити. Роботи тут на сторіччя для тисяч зоологів та ботаніків. Можна одразу сідати за дисертацією, Мені ж тут лише 5 років відпрацювати але моєму наступникові захочеться взяти асистентом досвідчену людину. Зосередитися буде важко. Я міг би вам організувати соцвиплату від генерал-губернатора із його дискреційного фонду, яку ви потім відшкодували з грошей ННФ. Але гроші там невеликі. Вистачить 20 труменових доларів на тиждень. Меді замислилася. Труменові долари тутешні бумажки. Мало чого варті, але й витрачати їх особливо немає на що. Роб заробляє за обох. За те Ібо ж це не мій квиток назад у цивілізацію. Мабуть, так. З великим полегшенням згоджується вона. Виходить, можна згодитися іще на щось, крім вирощування наступного покоління. Меді намагається викинути з голови картинку, як ще відносно молода і заслужена, вона з удячністю приймає посаду викладача університету Ліги Плюща. «Коли мені починати?»